Петро гукнув тричі пугачем і прислухався. Що це? прошепотів він. Крикнув хтось? Ні, то причулося тобі, відповів йому Лясь. Кругом тихо, не гаймо часу, а то як випустимо гершка з рук, тоді вже не підмаємо. Усі четверо кинулися бігом назад до схованих серед кущів коней і за хвилину вже мчали ще духу степом до призначеного місця до греблі на росі. Обмотані ганчірками копи та коней, м'яко тупотіли по високій траві, що вкривала безлюдний степ, мовчки мчали чотири вершники, тільки киреї їхні, ще маяли, немов чорні крила із свистом розтинали повітря. Ніхто не вимовив і слова. Здавалося, якісь чорні духи безшумно летіли крізь безпросвітну темряву нависло над степом. Хвилин через двадцять товариші звернули вбік і виїхали на дорогу. Минуло не більше чверті години такого шаленого чвалу, коли Петро різко осадив свого коня. Тут, прошепотів він, важко переводячи подих, усі зупинилися і слізли з коней. Ну, качуре, отведи коней подалі та поприв'язуй їх, а ми тут улаштуємось, пошепко промовив ляш. Качур узяв за. Повіддя коней і одвів їх наб'їк, а Петро з товаришами засіли в яру, що тяглися ліворуч від дороги, саме там, де росла стара верба. Через кілька хвилин до них прилучився і качур. Усі обдивилися ще раз свої довгі ножі, засунуті за халяви чобіт, і знову причаїлися. Кругом було тихо і темно. Петро виразно чув – як дзвеніла і переливалася кров у нього в вухах, наповнюючи мертву тишу ночі таємничим шумом. Нараз серед чорної тиші пролунав якийсь протяжний, тужливий звук. «Їдуть!» – шепнув Петро, схоплюючись з місця, і судорожно затиснув у руці мотузку, яку захопив з собою, щоб зв'язати Гершка. «Ні, то бугай!» – крикнув на рідці, – сказав Ляш. «Їдуть! Сукотить! Я чую!» – знову прошепотів Петро і навіть подався вперед. Причулося, кажу тобі, але Петро не слухав ляща. Витягши вперед голову, він замер, насторожившись. Кілька хвилин минуло в напруженому чеканні. Слух Петра загострився до такої міри, що здавалось, і шелесту трави не пропустив би. Затаївши подих, парубок застиг на місці. Він виразно чув якийсь тихий розмірений шум, але на його подив шум той не посилювався, а чути його було ніби на тій самій відстані. Так минуло кілька хвилин. «Та сядь же, ще настоїшся!» сказав Петро Іляш і потяг його за полу чумарки. «То в вухах кров дзвенить!» Петро сів на землю і стиснув голову руками. Сидячи в засідці, він ні про що не думав, тільки прислухався, намагаючись уловити найменший звук, що замирав у нічній тиші. Проте іноді думка його зупинялася на зовсім незначних подіях. На тому, як він позавчора поламав косу як не чіпір, лаявся своїм кумом, а потім парубок знову весь насторожувався, замираючи в болісному, напруженому чеканні. Хвилини позли повільно, немов якісь страховища, важкі, неповороткі, німі. Петро не міг би сказати, скільки часу минуло відтоді, як вони засіли в яру. Година чи ціла вічність, коли раптом тишу ночі знову прорізав якийсь протяжливий звук, що вже виразно нагадував репіння колеса. «Їдуть!» – шепнув задихаючись Петро, і мить схопився на ноги. Мабуть, ще й так погодилися його товариші. «За мною, панове, заляжемо край дороги. Двоє з цього боку, а двоє з того». Петрова команда була негайно виконана. Скрип почувся знову, в другий, в третій. За хвилину товариші не мали вже сумніву, що до них наближається якийсь віз чи бричка, запряжена парою коней. Серце завмерло в Петрових грудях. Вони, вони стукали йому в голові. Через хвилину він держатиме в руках цього зрадника Іуду, він вирве з нього навіки Сару і врятує все село. Віз наближався, у темряві ще не можна було його роздивитись, але до Яру виразно долинало тюпання конячок і гуркіт розхитаних коліс. Мабуть, він був уже зовсім близько, нарешті в темряві показалися понурі голови шкап, і віз порівнявся з тими, хто сидів у засідці». Стій. закричав Петро, кинувшись поперед коней повис на дишлі. Коні ту ж мить зупинились, а Петро і товариші оточили воза. Ой, матінка, ой, царице небесне, жалісно заволала якась жінка. Порятуйте, голубчики, не занапастіть душі християнської.